Današnji podcast će biti nešto malo drugačiji od preostala, od prethodnog tri podcasta. Naime, kako sam i najavio u današnjem podcastu, ću ugostiti jednog sugovornika, odnosno obavit ću jedan kratki, nazvao sam ja to intervju, odnosno to je više razgovor, odnosno kako je krenulo, to je jedan demonstracijski mini coaching. Razgovarao sam sa Goranom Blagusom. Uh, jednim hrvatskim kočerom, koji se evo, već određeni broj godina bavi uh, tom djelatnošću, pa će pokušati u, u, u par minuta koji su se, evo, igrom prilika od uh, crtanih 8-9 minuta razdužili u nekih 12-13-14, možda i više minuta, no jednostavno uh, sama ta tema, same, ta, sama ta djelatnost na neki način je dosta opsežna ima se prostora i materijala za pričanje, tako da sve to skupo malo razdužilo intervju ćemo preslušati malo kasnije pred krajem podcasta za početak bi samo najavio jedan blogerski natječaj posjetitelji su već poznati s njim Naime, prije par dana sam pokrenuo godišnji blogerski natječaj za 2010. godinu jednostavno ideja mi je bila jedna skrivena inicijalna ideja je bila strpati, napraviti jedan katalog, jedan jedno mjesto gdje će se nalaziti hrvatski blogeri, znači gdje će se, točnije gdje će se nalaziti hrvatski blogovi e, daljnim razmišljanjem to je jednostavno preroslo, ajmo mi napraviti jedan natječaj na nekakvoj godišnjoj bazi koji je to postao nastavaj kao anualni međutim zbog malo nezgodnog odabira riječi sam ga pritvorio godišnji e, što znači da se sami natječaj dešava, odnosno sami proces, proces tog natjecanja, natjecanja traje cijelu godinu, odnosno 10 mjeseci traju prijave blogova na natječaj, 2 mjeseca bude odvojeno glasanje. Sam, sam natječaj je već utvoreni, bez problema ga možete koristiti, znači gore su čak i napravili specifikacije, odnosno nekakve osnovne upute Uh, samog natječaja, drugim rečima, znači uh, natječaj je otvoren znači, za sve blogere iz naše regije, znači uh, ono to nazva znači s područja bivše Jugoslavije, tako reči, znači Hrvatska, Slovenija, uh, Bosna, Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Makedonija, dakle, nazvajmo to nekakva neslužbena uh, blogosfera ove regije. Uh, od nekih osnovnih specifikacija zdvojao bi samo to da je otvoren za sve, znači svi korisnici koji imaju blog po nekakoj osnovnoj definiciji bloga mogu sudjelovati, znači nije bitno da su ga otvorili jučer, prekijučer ili ga već imaju deset godina, uh, glavno da je blog, znači glavno da ima uh, osobine bloga, znači to nekakav osobni karakter, glavno da sad ne banaliziram stvari, da ne idemo detalje, znači blog je blog znamo što je blog. Korisnik može prijaviti neograničeni broj blogova. Odnosno može prijaviti svoje može prijaviti i tuđi blog. Bitno je samo da jedan blog bude jedan pot prijavljen. Sve prijave prolaze nekakvi manualni selektor, odnosno prolaze nisu automatizirane, znači one se šalju najme toliku putem maila e na adresi blogger.et togo može i putem Twita ili direktne poruke na Twitteru bas for web, znači BU za 4 web. E, može putem Skype-a, skype tomislav.buza, pardon, tomislav .buza, e, uglavnom, ili neki bilo koji drugi način, znači nema nikakvih definiranih metoda, modela, prijave. Uglavnom, e, sve je gore na sajtu, specifikacije su gore na blogu, na stranici, ujedno je i već popis tih prvih prijavljenih, što je recimo, evo sad, Či, u ovom trenutku je to 23 bloga, e, ako se nastavi ovim tempom, vjerojatno neće nastaviti s ovim tempom, bit će prijavljen i podosta velike blogova. Nadalje razmišljam čak o nekakvih kategorizaciji, klasifikaciji, no to ću vidjeti kad se malo kad se malo, e, poveća brojka. E, to to, znači, natječaj je tvoreni, zadjelovati mogu se i blogeri iz ove naše regije. Uh, specifikacije, neka pravila koja ću naduponjavati su ogovore na blogu, eto, pozivam vas da mi pomognete u realizaciji ovog projekta. Uh, također, postoji jedan mali batch kojeg sam neva uh, izmisli, jedna mala ikonica, pa sad svi blogeri dobre volje slobodno ga postave na svoj blog, na svoju stranicu, čisto da mi pomognu u promociji, u, u širenju informacije o tom na natječaju. E, prije samog još intervju bih e, spomenuo još jedan e, novitet, odnosno, nije novitet, jedan potis koji sam napravio, a bio sam već najavio e, projekt priopćenja točbistHR, naime, tokom e, jučerašnjeg dana sam ih nazovimo to službenog prenosa sa reklamiranjem ima još e, puno toga za napraviti na njima imaš neke stvari za prevesti i dodataka upgrade-ova znači, stavio sam ih online vidjet će nekih mjesec, dva, možda i tri nazvajmo znači, na to beta testiranja jer ću putem komentara biti definitivno otvoreni. i ću sve sugestije, i kritike pohvale Uglavnom, idejam je da site bude što bolji, što kvalitetniji koji jednostavno evo, sugeriraju i dobre stvari, i manje dobre stvari, i tako dalje. Uglavnom, priopćenja.biz.hr, ko voli neki zvoli, znači radi se o jednom servisu na koji će, nadam se, biti uspješan distribucijski kanal za priopćenje za javnost, tzv. PR releases, kako je što zovu, PR objave. E, Uglavnom to je to. Evo, ja, pa lako bi ja završio sve pametno 100 sam imao za za ovaj podcast. Pa bi lagano, te bi lagano krenuo prema intervju. Znači, e, gost pilot intervju pilot razgovora je Goran Blagust. E, Blagust.eu je njego website sajt. Ja vi se u jednom hrvatskom počeru, pa evo, ja, preslišemo Ok, ajmo ajmo krenuti prvo od famozne definicije što je coaching ili probati malo pojasniti ono, što, što je to. Da. A, dakle, coaching u, u navodnicima odmah kaže ne postoji hrvatska riječ za, za, za tu ne znam, vještinu, nazvojmo je tako. A, je zapravo nekakva metoda koje su usmjerena na Razvoj pojedinca i, i njegovih vještina. Dakle, to je set tehnika koje omogućuju da osoba a, razvije, da, da, da prevaziđe pre nekakva stanja, zapreke i, i nađe određene, to je nađe neke nove puteve kako da dođe do nekog cilja. Dakle, to, to bi bilo u definiciji što je coaching. Ako bi povijesno gledali koći gdje je novok, novog dakle, je to nekakva američka izvedenica i došlo je iz američkog sporta, onih trenera da, da. Če, često smo ih gledali u filmovima Dakle, to je nekakva mješavina tih trenera koja je predneseno u real life dakle, u nekakve životne situacije i onda iz tih životnice je zapravo i do poslovnih situacija Dakle, to, to je zapravo ta nekakva tehnika koja te vježba trenira kako da u poslovnom ili privatnim situacijama bolje funkcioniraš i daš bolje rezultate i da budiš sretnji i zadovoljni. Aha. Znači nema nekakvog da tak velim razmišljeno nekakvog how to koji se primjenjuje za određeno područje, primjerice da li jedan bloger koji teži profesionalizma odnosno zarađivanje putem bloga ima nekakve opet tehnike koje mora primjenjivati na, na na svoj, na svoj rad koji su opet drugačiji od to, nekog menedžera, gdje je to jednostavno ono, okay. stvar pojedinca. Definitivno je stvar pojedinca, ako ćemo malo, ako pogledamo coaching kao vještinu, uh, dakle to se uči na akademijama, dakle, tokom coachinga onda naučiš nekakve tehnike, grow metodu, Uh, solution focus, coaching, dakle, po postoje nekakve tehnike koje coach je naučio na akademiji, ali coacha ne definira ju tehnike, nego coach je osoba koja ima nekakvu background, nekakvu pozadinu iz životnu, poslovnu i ostalo, dakle, ima neke svoje spoznaje, nekakve ideje, uh, vizije, i onda uz pomoć ovih tehnika koje su ti dane na, na, na akademiji koje si naučio a, iz toga napraviš svoj, napravi svoj nekakav model koji onda klijentu više ili manje odgovara. Specifičnost coachinga je da coach i, i, i klijent dakle, ne funkcionira, to uvijek 100%. Kako klient bira coacha, dakle ako ti sad odlučiš da ja budem coach, onda uz nekakvih prvih 2-3, četiri razgovora, ono, vidimo koliko se pašemo i možda se ne pašemo, dakle što je sasvim ono, okej, okay, ono, fajn, možda moj stil coachinga uh, ti nije dobro, bez obzira što ja imam vrlo dobre ocjene na akademiji i ostalo, ali, ne znam, možda sam ti ja previše brz u pričanju, ili sam možda jako spor, ili ti moj, moj ili možda moj background otežavajući. Dakle, ne postoje set nekakvih vježbi tehnika i ostalo koje bi rekla ok, sad si to coaching i sad ja to nešto primijenjam kod sebe ili da bi nekakvom profesionalnom blogeru to trebalo generalno je dakle, generalna je postavka da svi mi ljudi smo ono, jedinke i različiti smo ono. Dakle, ono što je tebi onako piece of cake je meni nezamislivo nekakva blokada, problem i ostalo i, i, i i u toku smo različni. Dakle, coach će neko ko će prepoznati te, te nekakve potencijale u tebi i iskopaće te zajedno nekakve blokade gdje, gdje, gdje se susrećeš. Znači, možda ako si profesionalni bloger pa ti je teško ono, držati ritam da svakih tri dana pišeš novi blog dakle, ja, ili, ili ja. Nov, nov, novu temu. Ok, onda coach u razgovoru i različitim tehnikama i opet njegovom iskustvom i istražite ono koji su u neku ruku možda razlozi zašto ti ne biš pisati svakih tri dana i, ili, ili ti trebaju možda neki bolji izvori ili, ili neke druge variante. Tako da nema univerzalnog, u, nema univerzalnog za sve. Dakle, on nije tableta koja liječi sve ljude ili, ili koja pomaže svim ljudima, ali coaching se prilagodi tebi. Dakle, on, on je ono, za tebe najbolje, naj, naj, naj, naj, naj i najbolje funkcionira samo na tebi jer je to samo za tebe. Ko odijalo skrojeno samo za tebe? Da, dobro. Ebenici, kak' je to prihvaćeno u trve? Rekao si da je to recitivno, dolazi iz vano, znači coaching i trener, van je to ok, ali kako je to prihvaćeno u Ok, dakle, sam coaching je nekakav novitet na, na Hrvatskom tržištu ako ćemo u, u pogledu pružanja tih usluga. A, Dosta, dosta smo onako povijesno ja velim, uh, definirani, jer često, često recimo tržište percipira ok, sad bo tu neki tipa, će on nama balamuditi da mi trebamo to ovak, ovak ili onak, aj, aj neko nama nešto pokaže, kaj on to zna, pa bomo onda mi tu nešto možda napravili. Dakle, to je, to je jedan stav. Ima isto vrlo ekstreman stav je da bude onako u stilu, to su te nekakve američke fore, ono koje smo vidjeli na filmovima, moj život, dakle ja živim vrlo uh, specifičnu situaciju kad bi samo ti, dakle, orijentirano na koča, znao što se meni događa u životu, kada ja je imam iza sebe, gdje sam, što sam, kako sam, onda bi ti shvatio da takve nekakve coaching tehnike i pristupi mi ne trebaju. Dakle, ovo je isto jedna vrlo onako negativna krajnost. I Postoji dio ljudi, zanimljivo je, koji su, onako, koji su se nakon nekog vremena našli u situaciji kad ono, se u svijesti kaže ok, gledaj, zadnjih tri godine radim jednu ti istu stvar, ono, super mi ide posla, ono, super smo zaradili lovu, a, dobro. I, I onda dolazi onaj nekakav trenutak, onda pada, pada, pada, pada, onda nemaš više para zaplatiti, ne znam, ljudima plaću negakrpašte poreze, pa si u bedu tri tjedna, onako mučiš se, onda opet dođeš, malo porastiš jer eto je s spletom okolnosti si uspio neki projekt napraviti, pa si opet negdje na vrhu, pa onda opet padneš, dakle imaš nekako kosinus u idu u, u svemu tome i onda dio ljudi se veli ok, ali, onak, ono, uvijek se vrtimo u kruk, uvijek imam iste uvijek manje više imam iste probleme. Dakle, imam, imam para i nakon par mjeseci ih više nema ono, hej, ne, neke tu štima. Ono, ne, ne, ne, ne, ne, definitivno postoji neke više od života i mogu to nekako drugačije napraviti. A, tako da, tržište je sad tu negdje podijeljeno. imaš vrlo, vrlo mali dio ljudi koji su shvatili, koji su ono svijestili i rekli, ok, neke mi se čudno dešava u životu, pa ono, ne, sa, sa coachingom ono, daj mi nekakve druge perspektive, a ih ljudi ima u Hrvatskoj. Zanimljivo je da ti ljudi ne vole pričati o tome da imaju kouča, jer ih ona druga kategorija, zapravo one dvije negativne kategorije, ih onda znaju onako gledati ispod oka, kao je. je ono, da, da, kao možda se psihički malo skrenuo sveke, treba je da trebaš puno delati, delati, delati, delati i onda už puno zaradi ono, para i... i, i A, treba vremena. Da, dakle, treba... Da, točno, dakle, treba, treba vremena i, i poprilično se topi taj vrlo, onako, ja ga zovem, obranaški stav a, tržišta, ljudi koji vele da a, takve takve neke vještine ne mogu pomoći. Evo ovako, za kraj biš jedno malo, malo konkretnije pitanje, recimo, mhm. e, opet jedan, uzet neki svoj slučaj, znači ja sam neku grupu bloger, koji teži nekom profesionalizmu i koje su te neke pčenite metode koče koje bi se znači primjenjivale na meni kao jedinca. Znači, okej, okay, ti bi mora upoznati mene kao osobu, kako je ja radim, kako funkcioniram, koje su neki način stvari koje mogu raditi, koje ne mogu raditi odnosno, onak, malo, malo, malo konkretno, znači na samo to pisanje traženje informacija. Okej, okay. dakle Prva i osnovna stvar ono, kad, kad se krene, kad kreneš recimo, da ti odlučiš odabrati koča ono koje će te on pitati, a, zapravo koje će ti ispomenuti je povjerljivost odnosa. Dakle, to je jedna od najvažnijih stvari jer a, odnos koča i klijenta je vrlo povjerljiv i neka tu znaju biti intimne strane. Dakle, da. Prva stvar je oko koje se razčisti je taj povjerljivi odnos i povjerenje jednog među drugima. Ok, dakle, to je stvar koju mislim da treba on, odmah spomenuti. E sad, na tvom slučaju, recimo, izgradili smo mi to povjerenje i, i, i sve to je prva stvar koju će te coach pitati, bilo koji coach, dakle, bilo koji školovani coach je ok, ono, tomislav, um, ajmo približno definirati što ti hoćeš postići ili ono, što bi ti htio. Evo, sad te ja pitam, eto, možemo probati nekakav mini coaching session od dvije minute. Ti bi htio, ak dobro ja, bi shvatio. htio postati profesionalni bloger, znači cilj mi je, ideja mi je znači na neki način pisati članke blogove koji su meni financijski slat i da se to bazira na nekoj dnevnoj bazi, ne? znači okay. dnevno jedan blog blog postavan. Ok trenutno, dakle ono kojoj jako coach čujem si dao tri cilja. Dakle, jedno, je da jedno je da hoćeš biti profesionalni bloger. Dakle, to je bilo prvo. Znači, iz toga želiš nekakvu financijsku korist i hoćeš zarađivati. A, sad onaj drugi mi je pobjegao. Treći ti je bio da hoćeš na dnevnoj bazi pisati, pisati blogove. I drugi si isto imao da. I točno drugi ti je bio izvor. Drugi mi ono, bi često financijski izvor izvršno. Financijski izvor koji je već spada u nekakav marketinško prodajne vještine i ostalo. E sad, ono. Od čega bih krenuli u coachingu, ono, okay, to su tri cilje na kojima ti želiš raditi. Dakle, ajmo ih razjasniti. Uh, dakle prvi je, hoćeš biti profesionalni, što to za tebe znači biti profesionalni bloger? No, što to znači, pa recimo da je u moje profesionalni blog, to je recimo mm, glavni izlog prihoda za mene i za moje obiteljice. Pa ok. Okay, kaj meni je neko to egzistencijalno pitanje, da ja način, ko većina nas na odlazimo na posao, vraćamo se doma, odliš na večer, nešto napišeš, tako dalje, duboko u noć. Ne? Jednostavno, ono, jutro se probudiš, pišeš blog, pišeš neke stvari, i time ti završava dano neki način. način, način ono, nažalost, profesionalizam kod nas još uvijek ugledan ono, kroz, kroz, kroz novac. Ne? Okay, ok, ajmo stati na tome. Dakle, profesionalni bloger je za tebe dakle, nekakva posao, djelatnost koja je izvor prihoda od koje ti i tvoj obitelj možete živjeti. Tako je. To je odlično. Uh, drugi cilj je bio financijska, financijska korist od svega toga. Pa, je, čak taj drugi prvi cilj bi mogli stopiti i Ok, dakle, prof, dakle profesionalni bloger je onaj koji daje financijsku dobit. Da. Okay, i onda ako ćemo doći samo na dva cilja, tojest drugi cilj bi onda bio svaki dan pisati tako, po, je, tako, če, po jedan blog post. Okay? O čemu? Pa evo ja konkretno, na svom slučaju pišem znači nekakve te internet tehnologije, odnosno socijalne društvene mreže, e, Google novi servisi poput Wave, ne znam, Google Docsi. Jednostavno znam to pa aktualna situacija mojeg sadašnjeg posljednog života. Okay. E, ono što nam slijedi dalje je da dakle, ovaj svaki dan da pišeš jedan blog i je jedan mini cilj koji je u slici velikog cilja postati profesionalni bloger. Okay. A, tebi dajem na izbor hoćemo se hoćemo više razvijati ovaj profesionalni bloger da vidimo ono, koje tu opcije imamo, koje su tu situacije ili ćemo se samo na ovaj svaki dan jedan blog, dakle na ovaj možda mini cilj orijentiraci za početak. Kao što čujete, ovaj intervju definitivno prelazi za crtanih osam, maksimalno 9 minuta koliko smo i Goran i Asi ja zacrtali za jedan, ovaj, za jedan, m, za, za jedan razgovor. E, to već prelazi u nekakvi mini coaching koji, jer je Revoljno, Goranov prijedlog, možda jedan od idealnijih, jedan od boljih načina kako e, prezentirati sami taj pojamo, odnosno samu tu djelatnost van koči. Evo, malo bi još skratio ovaj intervju, te prešao na zadnjih nekoliko minuta, gdje će godom završiti neku tu svoju misao pa onda, nada se da u jednom od sljedećih podcasteva budemo čak možda i detaljnije razgovarali, no, o tome ćemo još vidjeti, pa evo, preslušajmo ga do kraja. Okay, ajmo stati sad tu sa jednim coachingom da, da malo pojasnim što slijedi dalje. Dakle, dakle u ovim nekakvim prvim razgovorima i ostalo, sorry, se, se razgovara o tim nekakvim ciljevima, tj. o nekakvim stanjima koje želiš postići ili negdje gdje želiš doći. I, i u početku su to vrlo onako, a, mutne slike, dakle ti, ti si pričao ono, hoću profesionalni bloger, izvor prihoda, financije, ok, i onda Znam si jednu rečenicu gdje sam te ja prekinao, ali nešto si u stilu danas profesionalizam kod nas u Hrvatskoj. Mm, mm, mm, mm. E sad, dio kouča dakle, je da uh, te prvo drži na putu, u ovom slučaju malo, da, ono kako sam te vratio, okay, ajmo se mi vratiti, dakle, na, na tema je postati profesionalni bloger. Pustimo sad hrp ovih nekakvih problema koje imamo sa strane, percepcija nekih ljudi i, i tih varijanti. I jednostavno kroz nekakvih 1, 2, 3 ili koliko sesiona ćemo razraditi, postati profesionalni bloger jer je vrlo uopćenito. I, I tu ćemo onda u, u nekakvim narednim sessionima, vjerojatno čak i u prvom, bi onda rekli ok, što to za tebe znači biti profesionalni bloger. I onda ti doći ok, to znači da svaki dan pišem jedan post, onda onda kad pišeš svaki dan jedan post, onda o kojim temama pišeš? Pišeš o novim servisima, ok, o novim servisima. Gdje skupljaš informacije o novim servisima, skupljam im tamo, tamo, tamo, tamo, tamo. Ok, da postoje još neki modeli gdje možeš skupljati nove informacije, mogu, ne znam, treći, četvrti, peti, šesti i ostalo. Okay, dakle, time smo jedan dio okružili profesionalnog blogera. Drugi dio je prodaja, dakle drugi dio je nešto što će ti davati financije. Dakle, na koji način dobiti novce da... Možeš živjeti kao profesionalni bloger, onda ti kažeš, ok, Google AdSense, um, plaćeni članci, možda copywriting, mh, mh, mh. no najmo vidjeti gdje si, što si, kakav si, kako ti to tu zvuči, pa neku treću ideju i dobitiš, pa neku petu, pa neku šestu, pa veliš, ok, gledaj, možda mogu razvijati svoj blog da bude utjecaj na tržištu pa da ga mogu kasnije prodati. Dakle. Hm. Mo, može to ideja. I onda ti zapravo tako gradimo, dakle gradimo malo ono priču oko, oko toga, biti profesionalni bloger. A, imamo definirane, dakle znamo što znači biti profesionalni bloger, dakle kroz te, kroz te cilje smo dakle, došli do toga da je to dakle, post svaki dan, da je to izvor prihoda mjesečno, karekira, 5000 eura, dolara, kuna, 50.000 kuna, dakle nešto što znaš koliko ti treba, da znaš kako se ti osjećaš u tim ulogama, možda ti je uloga prodaje prostora nije, nije draga, onda možda model da to outsourcaš. Evo, ovo ovaj je bio jedan malo poduži intervju sa Goranom Blagusom Kočerom, e, Ovim ovaj bi ujedno završio današnji podcast, e, uživajte u muzie do kraja i čujemo se sljedeći pod.